2. Запізнитися на вечірку Ну скільки ще? Ніколи не зустрічав такого нетерплячого жінця. Тоді ти не багатьох жінців зустрічав. Ми нетерплячі і дратівливі. Коли капітан Джеріко Собераніс одразу після світанку прибув на міст, там вже чекав високоповажний жнець Сидней Посуелло з Амазонії. Джеріко було цікаво, чи чоловіку взагалі спав. Можливо, жінці наймали людей, щоб ті спали замість них? «Півдоби, якщо максимально швидко», – відповів Джеріко. «Ми дістанемося туди десь о шостій вечора, ваше чести». «Точно, як я сказав учора», – посуяла зітхнув. «В тебе занадто повільний корабель», – Джеріко широко усміхнувся. «Стільки часу, а ви поспішаєте лише зараз?» «Час ніколи не має значення, доки хтось не вирішить інакше». Джеріко не міг протестувати проти цієї логіки. «Ця операція давно б відбулася в найкращому зі світів!» Пусуело відповів на це. «Якщо ти не помітив, це вже не найкращий зі світів!» Це було так. Це вже, принаймні, був не той світ, де виріс Джеріко. І в тому світі шторм був частиною життя всіх людей. Йому можна було будь про що запитати і завжди отримати відповідь, і ці відповіді були точні, повні та достото мудрі, як мало бути. Але той світ вже зник». Тепер, коли всі люди стали лихочинцями, голос шторму стих. Джеріко вже колись визнавали лихочинцем, ще в підлітковому віці. Для цього багато розуму не треба, лише три крадіжки з місцевої бакалії. Джеріко менше дня дерзь з цього приводу носа, а далі почав усвідомлювати наслідки. Окрім неможливості спілкуватися зі штормом, в цьому досвіді були також інші недокучливі речі. Лихочинці завжди останніми обслуговувалися в шкільній їдальні та завжди отримували страви, від яких відмовлялася решта. Лихочинців садовили на початку класу, де за ними могли пильно наглядати вчителі. І хоча Джеріко не прибирали з футбольної команди, але зустрічі з наглядачем завжди співпадали з іграми. Це, безперечно, було невмисно. Раніше Джеріко гадав, що Шторм зі злості був пасивно-агресивним, але з часом усвідомив, що Шторм просто доводив свою позицію. Лихочинство було вибором, і варто вирішити, чи надби не варте втраченого. Урок засвоєно. Смаку лихочинства було достатньо. Знадобилося три місяці ходіння по лінії, щоб із документів Джеріко прибрали велику червону L, а коли вона зникла, то більше не виникало бажання повторити цей досвід. «Я радий, що скасували твій статус», – знову отримавши свободу говорити, сказав Шторм. У відповідь Джеріко сказав Шторму ввімкнути світло в спальні, наказ повертав Шторм на його місце, адже він був слугою для всього світу. Він мав виконувати і накази Джеріко. Це втішало. А тоді з'явився розкол між людством та його великим тваринням. Ендура пішла на дно океану, і водночас Шторм оголосив усе людство лихочинцями. Тоді ще ніхто не знав, що саме означатиме для людства втрата Світової Ради женців, але мовчання шторму спричинило колективну паніку в світі. Лихочинство вже було не вибором. Тепер воно стало вироком. І мовчинки було достатньо, щоб служіння перетворити на домінування. Слуга перетворився на господаря, а світ жадав лише задовольнити шторм. «Що я можу зробити, щоб прибрати цей вирок? – мололи люди». Що я можу зробити, щоб Шторм знову став до мене прихильним? Шторм ніколи не просив, щоб його обожнювали. Однак зараз люди саме це й робили, створюючи складні кільця, крізь які стрибали, сподіваючись, що Шторм це помітить. Шторм, звісно ж, чув вигуки та облагання людства, він усе бачив, але тепер тримав свою думку при собі. А тим часом літаки продовжували курсувати, амбудрони продовжували прилітати за тимчасово мертвими, їжу продовжували вирощувати та розповсюджувати. Шторм і надалі підтримував безперебоїне на функціонування світу. Він робив те, що вважав потрібним для людства в цілому. Але якщо тобі хотілося увімкнути настільну лампу, то доводилося робити це власноруч. Жнець Посуело залишався на містку, ще трохи спостерігаючи за їхнім прогресом. Це було спокійне, але вкрай монотонне плавання, особливо, якщо ти до нього не звик. Він пішов снідати до своєї каюти. Його яскрава зелена мантія розвівалася позади, доки жнець спускався на нижню палубу визенькими сходами. Джеріку було цікаво, що було на думці в жінця. Чи не переживав він, що може зашпортатися в своїй мантії? Чи прокручував попередні збирання? Чи, може, просто думав про майбутній сніданок? А він і не поганець. Сказав вахтовий корабельної палиби Уортон, який значно довше займав свою посаду, ніж Джеріко командував кораблем. «Він мені справді подобається», – мовив Джеріко. «Він значно доброчесніший, ніж деякі з високоповажних жінців, яких я зустрічав». «Багато про що говорить той факт, що він обрав нас для порятунку». «Так, але я не зовсім розумію, про що саме це говорить». «Мені здається про те, що ви мудро обрали кар'єру». Це був неабиякий комплімент з уст Уортона, який не був схильним до підлабузництва. Але Джеріко не міг бути повністю відповідальним за це рішення. Він просто прислухався до поради Шторму. Коли кілька років тому Шторм зауважив, що Джеріко міг би стати щасливим, якби спробував морське життя, це надзвичайно його роздратувало. Бо Шторм був правий. Він ідеально все визначив. Джеріко вже почав про щось таке думати, але почути пропозицію шторму нагадувала спойлер-оповідання. Джеріко знав, що було багато мореплавних професій. Були люди, які подорожували світом, шукаючи ідеальні місця для серфінгу, інші проводили час, влаштовуючи перегони на вітрильниках чи подорожуючи океанами на високих кораблях, змодельованих за типом кораблів минулих часів. Але це були розваги, котрі не мали жодної практичної мети, а лише задоволення. Джеріко хотів шукати щастя, але щоб воно було і функціональним. Мати кар'єру, що відчутно впливало б на світ. Морські рятувальні операції були ідеальним варіантом. І не лише діставання з дна речей, котрі навмисно затопив шторм, щоб забезпечити роботу рятувальну індустрію. Це було не краще, ніж коли діти викопували з пісочниці пластикові кістки динозаврів. Джеріко хотілося діставати справді загублені речі. А це означало розвиток стосунків із цитаделями женців по всьому світу. Бо кораблі під юрисдикцією шторму ніколи передчасно не тонули, а от кораблі жінців піддавалися механічним поломкам чи людським помилкам. Незабаром після закінчення середньої школи Джеріко зайняв посаду молодшого учня в другосортній рятувальній команді в Західному середзумномор'ї. Коли яхта жінця Далі затонула на мілководі біля узбережжя Гібралтару, це подарувало Джеріко неочікувану можливість піднятися по службі. Використовуючи стандартне спорядження для пірнання, Джеріко одним із перших опинився на місці катастрофи, і доки інші все ще лише оглядали місце інциденту, Джеріко, незважаючи на накази капітана, потрапив усередину, знайшов у каюті тимчасового мертвого жінця та дістав його на поверхню. Джеріко там вже і звільнили. Це й не дивно, зрештою, то було бунтарство чистої води, але водночас це була частина прорахованого кроку. Коли жінця Далі та його супровід відродили, то перше, що він зажадав знати, хто це дістав його з води. Зрештою, жнець був не лише вдячний, але й надзвичайно щедрий. Він подарував усій рятувальній команді річний імунітет від збирання, але хотів подарувати щось особливе тому, хто всім пожертвував, щоб дістати тіло тимчасово мертвого жінця, бо цей індивід безперечно мав правильні пріоритети. Жнець далі поцікавився, чого Джеріко сподівався досягти в своєму житті. «Колись я б хотів керувати власною рятувальною командою», – відповів жінцю Джеріко, гадаючи, що далі може замовити за нього слівце. Жнець натомість повіз Джеріко на Єл Спенс, вражаючий переобладнаний для морських рятувальних операцій стометровий військовий корабель. Ти станеш капітаном судна, заявив далі. А оскільки у Спенса вже був капітан, жнець зібрав його на тому ж місці, тоді наказав команді слухати свого нового капітана, бо інакше їх теж зберуть. Це було, м'яко кажучи, дуже сюрреалістично. Джеріко не про таке мріяв але мав не більше вибору, ніж зібраний капітан. Усвідомивши, що екіпаж так просто не виконуватиме накази 20-річного, Джеріко збрехав, що йому 40 ізаком, гаком, але він нещодавно вийшов на нову фінішну пряму, обравши молодший вік. Чи повірили вони в це, то вже була їхня справа. Команда довго звикала до свого нового капітана, деякі таємно влаштували підступи. От, наприклад, харчове отруєння впродовж першого тижня, ймовірно, трапилося завдяки «Коку». І хоча завдяки генетичному тестуванню можна було точно визначити, чиї фекалії опинились в черевиках Джеріко, це було того не варте. Спенс із екіпажем подорожували світом. Рятувальна команда зарекомендувала себе ще до керівництва Джеріко, але їхній новий капітан здогадався найняти команду тасманських дайверів із зябровими респіраторами. Маючи команду, що може дихати під водою в поєднанні з першокласною пошуковою командою, вони стали бажаними для жінців з усього світу. А той факт, що Джеріко ставив на перше місце порятунок тимчасово мертвих, а не втраченої власності, додавав їм навіть більше поваги. Джеріко дістав із дна Нілу баржу жінця Ехнатона – Витягнув тимчасово мертве ті жниці Ехарт після злощасного польоту, а коли в крижаних водах Розшельфського регіону Антарктики затонув підводний човен для задоволень великого згубника Амунсена, то саме Спенс викликали, щоб його дістати. А тоді наприкінці першого року Джеріко на посаді капітана Ендура затонула посеред Атлантичного океану, створюючи умови для найвеличнішої рятувальної операції в історії. Однак куліси тієї стени залишалися міцно запнуті. Без великих згубників світової ради женців у світі не було того, хто б міг дати дозвіл на порятунок. А доки в північній Мериці Годар біснувався, що не варто порушувати периметр шани, руїни Ендури залишалися в підвішеному стані. Тим часом різноманітні регіональні цитаделі женців, котрі підтримували Годарда, патрулювали периметр, збираючи всіх, кого тут зустрічали. Ендура впала на глибину двох миль. Але вона так само могла загубитися в космосі поміж зірок. Через усі ці махінації знадобилося чимало часу, щоб у будь-якій регіональній цитаделі женців набиралися сміливості спробувати провести рятувальну операцію, а щойно Амазонія заявила про свій намір, інші теж приєдналися. Та оскільки саме Амазонія першою на це наважилася, то вони наполягали на тому, щоб бути головними. Інші цитаделі жінців бідкалися, але Амазоні ніхто не завадив. Здебільшого тому, що це означало, що регіон відчує тягар гніву Годдарда. «Ви ж усвідомлюєте, що наразі ми на кілька градусів відхиляємося від курсу», зауважив капітану командир Уортон, коли посуела пішов з міска. «Ми виправимо курс о півдні», – сказав йому Джеріко. «Це на кілька годин затримає наше прибуття. Немає нічого скрутнішого, ніж прибути занадто пізно в день, щоб розпочати роботу, але зарано, щоб йти відпочивати». «Чудова ідея, сер», – мовив Уортон, – тоді швиденько ззиркнув назовні і трохи збентежено виправився. «Пробачте, пані, я помилився. Хвилину тому було хмарно». «Не варто вибачатися, Вортоне, мовив Джеріко. «Мені в будь-якому випадку байдуже, особливо того дня, коли сонячного світла стільки, скільки можуть прикрити хмари». «Так, капітане», – відреагував Вортон, жодної неповаги». Джеріко міг гмикнути, але це було б неповагою до Вортона, чиє вибачення було хоча й непотрібне, але щире поки робота моряка полягала в тому, щоб позначати позицію сонця і зірок. Вони просто не звикли до метеорологічної плавності. Джерріко був з Мадагаскару, одного з світових привілейованих регіонів, де шторм застосовував різні соціальні структури для покращення людського досвіду. І люди стікалися до Мадагаскару через унікальність його мандату. На Мадагаскарі всіх дітей виховували без визначеної статі та забороняли обирати її до досягнення дорослого віку. Тому багато хто навіть не обирав єдиного стану буття. Дехто, як Джеріко, обирали своєю натурою плавність. «Під сонцем та зірками я почуваюся жінкою, під покровом хмар я почуваюся чоловіком», приймаючи командування, пояснив екіпажу Джеріко. «Лише поглянувши на небо, ви будете знати, як звертатися до мене в будь-який час». Екіпаж почувався в глухому куті не через плавність, це було досить поширено – але їм було складно звикнути до метеорологічного аспекту особистісної системи Джеріко. Виховуючись у місці, де такі речі були нормою, а не винятком, Джеріко ніколи не уявляв, що це може бути проблемою, доки не полишив домівку. Деякі речі змушують людину почуватися жіночніше, інші – маскулінніше, Хіба це не так незалежно від статі? Чи особи з визначеною статтю відмовляються від речей, що не є частиною рамок? Ну, незважаючи на це, Джеріко вважав, що фальшиві па і гіперкомпенсації були в першу чергу кумедні. «Як гадаєш, скільки ще пошукових команд там будуть?» – запитав Уортону Джеріко. «Десятки», – сказав Уортон. «Іще більше на шляху туди. Ми вже запізнилися на вечірку». Джеріко проігнорував цю репліку. «Нічого подібного. Ми веземо головного жінця, це означає, що ми флагман операції. Вечірка не може розпочатися до нашої появи» а я її планую просто грандіозну. «Навіть не сумніваюся, сер», – мовив Уортон, зауваживши, що сонце ковзнуло за хмару. На заході сонця Спенс наблизився до точки, де затонув острів терплячого серця. «Навколо периметру Шани чекають 73 кораблі різноманітних класів», – повідомив командир Уортон. Жнець Посуело не зміг приховати свого невдоволення. «Вони не краще за акул, що пожирали великих згубників», – коли вони почали оминати найбільш віддалені судна, Джеріко впав у око-корабель, значно більший, ніж Спенс, просто в них на шляху. «Ми прокладаємо курс навколо нього», – заговорив Уортон. «Ні», – мовив Джеріко, – «зберігайте наявний курс». Уортон здавався схвильованим. «Ми його протаранимо. на обличчі Джеріко бковзнула лукава усмішка. «Тоді йому доведеться зміститися», – посуяло усміхнувся. І це одразу дасть зрозуміти, хто керує цією операцією, сказав він. Мені до вподоби твої інстинкти, Джері. Уртон глянув на Джеріко. З поваги ніхто з екіпажу не називав свого капітана Джері. Це було прерогативою друзів та родичів, але Джеріко, схоже, було байдуже. Спенс на повній швидкості рвонув уперед, а інший корабель, що до того стояв непорушно, таки почав рухатися, коли стало ясно, що Спенс дійсно його протаранить. Це була майстерно виграна гра в яструбів і голубів. Розташуйте нас чітко по центру, почали лунати накази Джеріко, коли Спенс перетнув перемитершани. Тоді повідомте іншим кораблям, що вони можуть приєднатися. Завтра, о шостій ранку, пошукові команди можуть почати надсилати дрони для огляду улавків. Скажіть їм, що необхідно ділитися всією інформацією, а всі, кого спіймають на її приховуванні, підлягають збиранню. Посуяли, повів бровою. «Капітане, ви вже говорите замість цитаделі жінців?» «Лише намагаюся забезпечити дотримання правил», – відповів Джеріко. «Зрештою всі є об'єктами збирання, тож я не кажу їм чогось такого, що їм ще не відомо. Я лише відкриваю це з нової точки зору». посилало голосно розсміявся. «Ваша зухвалість нагадує одну малочужницю, яку я колись знав». «Колись?» – Пусуела зітхнув. «Жницю Анастасію. Вона загинула разом зі своєю наставницею Жницею Кюрі, коли потонула ендура». «Ви знали Жницю Анастасію?» – дійсно вражений запитав Джеріко. «Так», – мовив Пусуелло, але занадто недовго. «Ну, – сказав Джеріко, – можливо, те, що ми дістанемо з глибин, принесе їй трохи спокою». Ми побажали удачі жницям Анастасії та Кюрі під час їхньої поїздки до ендури та розслідування Годарда. Можу лише сподіватися, що керуючись своєю мудрістю, великі згубники його дискваліфікують, скасовуючи таким чином його спробу стати верховним кланком. А ми з Мунірою маємо півсвіту проїхати, щоб знайти відповіді, які шукаємо. Зараз моя віра в цей ідеальний світ висить на останній ниточці розтріпаного троса, те, що колись було ідеальним ще недовго таким залишатиметься. не тоді, коли наші вади заповнюють щілини та тріщини, руйнуючи все, що так важко створювалося. Бездоганним є лише шторм, але мені невідомо, як працює його свідомість. Я не розділяю з ним думку, оскільки я ж знаєці світ шторму знаходиться поза межами моєї досяжності, так само як і моя похмура праця поза його світовою юрисдикцією. Жінки-засновники боялися нашої епихи, боялися, що нам не вдасться зберігати доброчесність, альтруїзм і честь, котрих вимагає наша робота. Вони хвилювалися, що ми можемо так роздутися від власного просвітління, що наче Ікар занадто наблизимося до сонця. Ми понад 200 років доводили щогідні. Ми виправдовували їхні грандіозні очікування, але все змінилося лише за мить. Я знаю, що жінки-засновники залишили захисний механізм. Запасний план на випадок провалу цитаделі жінців. Але якщо я його знайду, то чи матиму мужність діяти? З посмертного щоденника жінця Майкла Фардея 31 березня року раптора.